Bunătatea lui mărțișor. Cu mulți, mulți, mulți ani în urmă, trăia o femeie bătrână care se numea dochia. Această femeie avea o fică vitregă pe care nu o avea la inima. În fiecare zină scocea fel de fel de sacimi prin care reușea să-și predipsească fica. Într-o zi de iarnă cumplită, baba Dochei a dat fetei o haină foarte murdară cerundu-i să o spele la râu până devine albă ca zăpada. Merg la râu și spală această haină, iar până nu se albește să nu te-ntorci acasă. Mamă, dar este fric afară, iar râul este înghețat. Mai așteaptă-te, rău, până vine primovara. Dacă vrei să mă stai în casă, trebuie să muncești. Pleacă și să nu te, mai... să nu te întorci fără haină curată. În zadar s-a rugat fica de mama sa, pentru că aceasta nu s-a înduplecat niciun nici chip. Și tânăra fată s-a dus la râu și a spălat-o multe. Dar pe când o spălaia mai tare, pe atâta devenea haina mai neagră. Și cum muncea ea de zor, încercând să spele haina, a apărut un bărbat tânăr și chipeș care se numea mărțișor. De ce plângi?" a întrebat-o mărțișor. Fata i-a povestit lui mărțișor ce i s-a întâmplat. Atunci mărțișor i-a spus că posede o putere magică și a oferit o floare luși și una albă și a îndemnat-o să mai spele încă o dată veșmântul și apoi să se întoarcă acasă. Când a ajuns fata acasă, haina era albă ca neaua. Bătrânii de nu i-a venit să creadă ochilor. Ea nu ar fi crezut că fica sa vitregă va reuși să îndeplnească sacina ardeo deodată a văzut florile din părul ei. De unde o ai? Întreabă bătrâna. Este încă iarnă, florile încă nu au apărut. Fata nu i-a răspuns pentru că era teamă să nu să nu o trimită iar la râu. Bătrâna a crezut că primăvara a revenit și s-a decis să plece cu turma de oi pe munte. Pe drum vremea era frumoasă, așa că a renunțat la cojoacele pe care le purta. La sfârșit a fost însă prinsă de burniță. Când a ajuns în vârf i s-a apărut mărțișor. „Vesc de rău este să stai în și numezeală”, a grâit Tu, cea care a obligat fata cea bună să spele iarna hainele la râu, apoi a dispărut. Bătrâna a rămas singură pe munte, a venit gerul și oile au fost transformate în pietre. De atunci, baba Dochia și oile sale așteaptă în vârful muntelui să vină primăvara.